Goizetik iliantu dira atzo Pagolan, Pastoal-Zaliak aurten ere mezzaren jarrikitzeko eta karikaren unguiaekin giruan sartzeko. Bazkaltion ondoren bertan zentenoia eta kianko asidat Domingo Garat Pastoala. Frantxex Idauntzagarraian usta hitzeko garratanaiek Euskal Herriaren ezagutpenaren alde iamantzean borroka antzestudie Pagolarek irumila jentenaintzinian. Euskal Tarzuna eta Euskae Gora ipatuki santilla, François Azetecidial Pastoaline. Danza, canto yak, musika, taula jokia, latanogei aktoreek oro emandie dinamika umbatian. Jean-Fabien Lechardoy guidatuk eta Sophie Landard de Ruture e Yamailiaren harmonia zagaikis. Lechardina Sorichares. Neriti kampoigoria und wir Ego egilek ez tiek deberatzeko demoralik uken eta azken zazpi egin den lanaz gozatu dela bai ez tatu deiki. Pasto maite diat izi gari 6 hilabetez egiten den lanangatik. Gauza bat atxikitziko taldia kantuz, hori biziki gustatu zait, ez da botz haundia-hundirik ateatzen baina harmonia biziki-biziki edega egin dituzten kantutan. Gauza berreindia da justu dantzainak uh... Ma dicho guerra ni nace derrota ikari tuik biziki derraputu da mugi ezola heltzeko biziki derrazu baiten da ni baino maitetit perstala koru tahu hau hau ebai o europa ki sigarinez eta akture bai untsa ya untsi diorue bete besalle be bischemente balima dise ore Oagtu naizena da gehienik Pagolako herrian bakitela sirtatak hitz egiten, asken egin. A deja Pagolako herri batek eh ohita azti, sibeua diela eta haina askarki, izi zitadak. Geo mesia biziki argia, abertzalia, Euskal herrian altekua, iuska Euskal-duna, hoi ezi garri importantu edutu zitadak eta eta hala geo betikua, kantoiak, e, untsa, Euskal-maila e, aski untsa edutu zitadak. Puh. Kriston uh, ikusgeriak nute pastola bikaina, historia biziki uh, esplikatia, nik nien deur zauzen uh, garrat domingo pastoai buruz, eta hor zinez mutxea emana, kriston lan egin dute, zinez. Lapudiko ana historia, urtsa jabetu diak tore eta simeruari dien atxiki mentia askarkibain iztatu die pagolarek. Aireta ikzun baitentako, uskaz bizitzeko balio izan dute pastoralak. Domingo garrat kargiai amaitentzean tierri nxastoizipi bezala. Una, sertzion, altxatzeko zean deja fioa, gaindituen dut. Ba, unxa. Egun, uh, erraiteko, unxa. Ez du petio handik uh, egin? Ez es bate. Ez duk bertsetik hartze Ez, denak eman dite. Kantoiak berzen bezala? Bai, denak. Eta plazera uh, taulan gainean, hola, ebe justoki gaitzak unxa zuiten dielaik eta zer da senditzen duzuna. Plazer hartzen uh, duk uh, haitzia eta... Behar izan dedetuk uh, bertset uh, anitxikasi, Uskaz, kantoe anitxikasie. Agian, zuetako uh, ere uh, lehen aldi atzen, nola ahimeste Uskain lantzia? Bai, lehen aldi. Enean bate pentsatuko uh, hoitia, uh, pasto sujeti zaitia deia, <laughs> eta f, enetako uh, egun, uh, egun edert bat da. Iduritzen zaik ikasi duzula euska edo arra ikasi edo bai uh, itzak uh, eludira aji jo ez zo anuncha baina bai, bai uh, eludira e, bon uh... be be be bai beraz arraiki bideo euska iabili bai antzeko dita baudo <truhkne> ratzia na So Oh Enik, pagolako tauladan dantzan hartzeko 2.000 euro emandie espeizunduine Uruztoi Larrabile, Ainarbe eta Xariko Tapia erriek. Dagunik antin, agoriladen lauean, egitarraua Berlina Jaraikiz, berri zemanen dat, Domingo Garrat Pastoala Pagolan.